Fericitul episcop, Alexandru Rusu! Fiul al lui Vasile, preot greco-catolic și al Rozaliei Sabo, s-a născut la 22 noiembrie 1884 la Șaulia de Câmpie, într-o familie cu 12 copii. A primit botezul și mirul două zile mai târziu, la 24 noiembrie. A urmat școala elementară și secundară la Bistrița, apoi la Târgu Mureș și la final la Blaj, unde și-a luat examenul de maturitate în 1903. A fost apoi trimis ca seminarist al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș la seminarul central din Budapesta, unde a luat doctoratul în teologie în 1910. Hirotonit preot, în același an la Blaj, a fost numit profesor de teologie și director al ziarului Unirea. În 1923 a fost numit canonic al capitolului metropolitan. Între 1925 și 1930 a fost rectorul Academiei Teologice din Blaj. La 30 ianuarie 1931 a fost consacrat episcop al noii eparhii greco-catolice de Maramureș. În 1946 a fost ales de sinodul electoral din plaj, ca prim candidat pentru funcția de mitropolit. Papa Pius al XII-lea și-a dat acordul pentru numire, dar regimul comunist s-a opus în intenția evidentă de a dezorganiza Biserica Română Unită. A fost arestat în dimineața zilei de 29 octombrie 1948, odată cu ceilalți episcopi greco-catolici în cadrul prigoanei comuniste care a suprimat Biserica Română Unită. Între 1950 și 1954 a fost încarcerat la închisoarea din Sighet împreună cu ceilalți episcopi greco-catolici. După așa zisa eliberare din închisoare, la 4 ianuarie 1955, ce a avut loc cu ocazia unei scurte perioade de destalinizare, a fost plasat în domiciliu obligatoriu împreună cu ceilalți doi episcopi supraviețuitori ai Sighetului la Mănăstirea Curtea de Argeș, apoi la Mănăstirea Ciorogârla, iar la 13 august 1956 a fost transferat singur în domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Cocoș. A fost rearestat la 30 decembrie 1956, după un proces stalinist la Tribunalul Militar al Regiunii A3-a Militare Cluj, a fost condamnat la închisoare pe viață, sub acuzația de înaltă trădare. Cei trei episcopi supraviețuitori ai Sighetului susținuseră împreună reorganizarea în clandestinitate a bisericii greco-catolice și ei încurajaseră pe credincioșii greco-catolici să se manifeste pentru a convinge autoritățile de existența lor. În acest context, decizia de condamnare pe viață a episcopului Rusu a fost luată pentru a teroriza populația greco-catolică și pe ceilalți doi episcopi rămași în domiciliu obligatoriu, preasfințitul Ioan Bălan și preasfințitul Iuliu Hosu. Timp de șase ani și jumătate, preasfințitul Rusu a trecut prin închisori cu regim foarte dur, Gherla-Pitești-Dej. În urma condițiilor de acolo, lipsă de apă, de aer, miros, alimentație precară, statul în picioare, pedepse, frig, lipsă totală de higienă, a murit de septicemie la 9 mai 1963 în spitalul închisorii de la Gherla. A fost înmormântat în cimitirul închisorii, iar mormântul său nu a putut fi identificat până astăzi.